Boas tardes, benvidos un día máis a estenas do programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM xa pasan nove minutinhos das seis pero como sempre todos os fines de semana tentaremos eh, estar durante dúas oreñas falando en galego con música galega e con novidades e informacións que nos chegan dentro de Galicia e outras que se van sucedendo aquí o noso carón. como por exemplo aquelas que teñen relación co Concello da Coruña unha exposición relacionada con Torrente Ballester e Comar o Concello de da Uriña dará a súa medalla de ouro a los suaves, presentase un novo web no, do proxecto Nomes e Voces e tamén se presenta galego Golab, unha ferramenta online para promover a nosa lingua unha mostra sobre o pazo de Vendaña reabre a sede da Fundación Granel Ferrol desenvolve un programa para que o público poida entender a danza e moitísimas cousas máis que temos aquí e todos os que queiran poden chamarnos ao teléfono 9377 8200 para poderse en contacto con nosco ou mm, meterse na internet no, sempre en galicia, blogspot.com ou na radio cornella online que xa saben que mm, emitimos mediante internet Mentres tanto, preparamos música para que todos vostedes escoiten adiante pois, con noso técnico Mark Pues esta é a música que nos vamos escollendo e que algúns dos nosos ointes tamén nos van solicitando Falaremos do noso concurso sorteo que, como xa saben, a semana pasada Alín, en Can Mercadez, fixemos público eh, Gracias aos rapaces, aos cativos que nos acompañaron Foi... Unha xornada extraordinaria e Toda xente quedou encantada Nada menos que dazo nove Agasallos para todos os nosos ouvintes Durante a semana pasada E que, por certo, están publicados nosa, No noso blog Blogspot.com Xaven sempre en Galicia Intentaremos falar con dos agasallados E tamén con dos nosos promotores Por exemplo, con Xanera da Lúa E con Verónica, que foron os. Um, Os correspondentes, Verónica foi casellada con Xenera da Lúa eh, Paz Ermo que me parece que foi casellada co a hm mm, un eh, vivente rural en Deira Bolo o, eh, bueno, moitísima xente máis que nós queremos que todos vostedes poidan disfrutar de un día. Mentres tanto nós queremos uh, informarlles das cousas que teñen sucedendo en Galicia, algunha delas de calado interesante como son, por exemplo, um, a da e a Santiago as promesas do novo circo unha cousa que hai, había tempo eles tiñan ganas de, de facer e que, que bueno, pois pues non se puidera realizar ata agora mesmo. A noticia que nos chega aquí precisamente da man de cultura galega o IRG é así, a Galic trae a Santiago as promesas do novo, circo, do novo circo galego. Ferrol tamén desenvolveu un programa para que o público poida entender a danza unha mostra sobre o pazo de vendaña que xa dixemos antes, reabre a sede da Fundación. Bueno, da lista dos, dos nosos agasallados, pois pues, saben que poden facer algún tipo de comentario, pois pues, meténdose ali na internet, no, no seu blog, sempre en galicia, blogspot.com, e senón, pois pues, chamándonos ao noso teléfono, mmm, xa saben, 9377 82003. En mentres tanto, pois nos eh, mm, recollemos as pezas de música que, que nos van chegando aquí, algunhas delas novidades e outras pois mm, as que temos aquí na nosa discografía. Bueno, vamos a poñer pois outra peciña máis de música para que todos vos tres doutocar. Que o peón desoída de xa esta Ben, coido que xa temos ao outro lado do fio telefónico unha primeira chamada. Boas tardes. Si? Boas tardes. tardes. Que tal? Como, como andamos? Moi ben, non? aquí na casa. Xulio, Tocayo, que tal estamos? Moi ben, aquí na casa. A, su, a, a suerte non foi demasiado grande. escoitas recolliche los, os, os premios que recibíba a túa dona, non? Si, sí, un disco, non? Un non? Sí. Claro que Sergio... Falk agasallou nosos asistentes e o íntes ali, pois precisamente o número de Marianxo saliu ali premiado sí. lástima que fora o, un disco non fora outra cousa a outra cousa claro que tínhamos bastante moito máis máis premiada, non máis importante dices, bueno unha desa molleca é Verás, a persoa agraciada é unha persona que nos promocionou precisamente unha fin de semana en, en Lira, en Carnota, é a, a dona da, da residencia Xanela da Lúa. Bueno, pois va a ver se... Si, si, a ver se si podemos, eh, si podemos si, chamar con ela, ahora no, no noso programa, e falamos con ela para decírselo. E ao mesmo tempo tamén lle decimos quen foi o premiado no sorteo con... Co a fin de semana na súa viven rural? Claro, sí, tamo, é, vai, vale, vale, si pode facelo eu, Dime. Si. Coincidides. Si va de... de julio. Ah, o sea, na primeira semana de julio pois pues coincidirías, non? viate eh, un a ver qué ¿sí? <risa> almanaque para sí, poder comprobar las datas, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí, ha ah, muy eh, bien, muy bien. Mhm. Uh -huh. Claro. El, el trece, el trece muy bien. Bueno, claro, ahora cuando pecho O o Marc pois pues, dille que, que tú non col que se dille a Marc que che de o teu móvil que deixa de máqui o teu móbil porque eu non sei se o teño aquí con, confirmado. Pero, ahí, ¿no? 91, te pa arruin... si, sí, non digas por antena porque a mellor a xente despois dedícase a facer no, cousas que non cosa, é conveniente. Dime, dime. Todos, Antonio, ¿no? Claro que si. Si, Si. De niño, Menchón. Menchón, claro que sí que todos los domingos estuvo eh, trabaja aquí como, con muitísimo agarimo para todas las sientes con música, ¿no? para todos el los... El país, sí, sí, sí. Señor, sí. Pues bueno, pues voy a preparar una me... peza de música que siempre tiene... No eh, la... sí, Carmen chama Carmen Chamase moi ben bueno pois agora cando colguemos cando colguem, disemos de falar eh, Mar collerá o teu móvil para podertelo aquí e ala máis na nosa vale vale, vale. vale, vale. e despois eh, bueno pois xa continuemos en contacto e eh, desexo que bueno na próxima vez poidas ter maitísimo más tú sorte. tranquilo veña unha peza de música unha orquestra vale, para ti galiz, tengo... vale. vale vamos a ver se temos si, te... si, te mo... si collemos tamén a comparto pero primeiro poimos esta peza de música que é unha orquesta.. Vale. adianto vale.